Que tal? Saudos dende unha nova adizón de Off Mental Outras músicas doutra forma aquí en Radio Filispín de Ferrol e Radio Carimera de Compostela Entre Radios Libres anda a música E oxe para abrir o espazo a música do novo traballo dun ente herculino Que responde ao nome de Retromecánica Evolution Oyendo tu lamento abre o novo traballo de Retromecánica Evolution, un traballo chamado xenéricamente Electronic Mon Eso está editado polo selo pola Net Label sería mellor dicer el Que Product un selo donde graban entre outros artistas el viejo Café Europa, e cusas propostas son do estilo electrónicas oscuras obsesivas, un tanto anguriosas e da unha manera tamén unha especie de bandas sonoras personais de cada un dos artistas que as propoñen logo aí, como está disoubindo nestes momentos Quen está detrás deste proxecto non é outro que Chorbi Radio un personaxe que é o realizador do programa de radio Retrovolución que difunde ademais unha das radios que está a subir agora Radio Friis Pim Imos con peza máis este Traballo, repetimos Retromecánica Evolution, Álbum Electronic Mon Amour Esto que segue Ten un título realmente impronunciável Así que nisiquér o imos intentar Logo tere desocasón Cando poñamos entrada no blog de, de intentar vos mesmos a súa pronunciación En calcarcaso É todo un exercicio de Enerxía desatada electromecánica la evolución creative commons la mando un ente herculino de lado muy partiño de nos que aparte de ser compañero nos aquí en radio frisping con su programa retroevolución y de tener un estupendo blog que puede desatopar procurando como el loco de la música pues nos sorprende con este proyecto musical apoyado por la difusión dun net label realmente sorprendente. El que produto detrás do que están proxectos como El viejo Café Europa, Juventudes lesbianas, The Outer Space ou mesmo Gael and Robotics. Temos pendientes especial donde ouvir, donde disfrutar, donde aprender moito deste de fenómeno. Repito, catálogo de orixe valenciano eles se definen como dadaísmo, retro, música rara, electrónica, synth-pop, minimal, tecno-pop, computer music, propaganda electrónica, tecno-pop español, industrial, electro... Bueno, pues un pouco son palabras que poden definir o produto que realiza, nunca mellor dito, este net label chamado el que produto é do que pode desadopar máis información en el que-music blogspot.com De momento, ya que estamos en este mare magnum así de ambientes ciberpunk un tanto industriosos que nos ofrece de momento este trabajo de Retromecanical Evolution vamos a seguir afondando a mí de entrada me está ahí sucediendo esos mundos truculentos dos Throbbing Grisle aquellos mediados de los 70 esos sonidos industriosos Con aquelas excisións tan interesantes como foron Sicket TV e Chris Ankose. Vamos a seguir aquí destilando este novo disco de Retromecánica la Evolution, a ver que máis nos suscita, a ver que sensacións máis nos ocasiona. E o seguinte é unha peza con título en alemán, un título co que xa nos atrevemos a pronunciar. Este Has and Angst. and así o título en alema pesa que incluye un nuevo traballo de retromecánical evolution que estamos subiendo ese aquí en parte Nadi edición número 51 de of mental a otras músicas de otra forma aquí en radio flipping de ferrol radio calimera de compostela un disco pues ya decíamos muy particular, una banda sonora particular que nos marca o seu creador o productor de este álbum, chorby Radio, y que por una banda pues a veces parece que nos introduce en una sesión particular donde pueden soar cualquiera de las músicas que forman parte de su vida musical, de su memoria musical, y por otra banda también están esos ambientes de introspección. Esa música que non vai nin para adiante, nin para atrás, por ese son tan particular, ese sonido retroevolutivo Como o propio nome do grupo, do proxecto, do ente Retromecánica de E que nos susire moitas cuestións, antes falábamos eso do Seeket TV, de Chris Cosey, ese tecno primitivo E tamén, pois, pues, outras cousas un pouco máis contemporáneas que teñen que ver máis con drum and bass e cousas así Por exemplo, aquel personase chamado Rupert Parques que, vai o so nome artístico de Fotec ofreceu algúns traballos realmente con atmósferas e estéticas frías daquelo que chamaban, hai anos, intelligent drum and bass Bueno, a música de Fotec era moito máis de aristas de casi artes marciais Imos con outra peza deste álbum. Esta que asegue e que nos ofrece de novo ese lado máis frío da obra sonora de Retromecánica La Evolución. Frío en el espacio. elektryczne rock'n'rollowe brzmienie. Gendrology brzmi условия Candre Frío en el espacio, outra das pezas do novo álbum, realmente debería que dicir o primeiro traballo grande, xa que ten editados outros traballos máis breves neste formato de compartillamento baixo licenza Creative Commons, Retromechanical Evolution. O ente detrás do que está Chorby Radio, que ademais é ser un compañeiro de Radio Philips Pink ou programa Retroevolución, pois fai todas estas cousas que estáis a ouvir certamente estupendas a verdade que estamos colleitando que máis a nos nos xuxire, O que máis nos gostou do seu álbum e como vedes son moitas cousas, ben diversas. En este frío en el espacio, o ente retro mecánica evolution, pues case que nos sitúa en ambientes, pois pues da música cósmica, no, de daqueles cósmicos, además, os correios cósmicos que chamaban a todos aqueles grupos dos eh, anos 70. Inda que, de que é a mí, me xuxira máis esta outra oleada de, dos anos 80 de músicos como Steve Roach, Robert Rich, Michael Danna, Michael Stearns, eses músicos que realizaban música electrónica atmosférica, pero xa con instrumentos moito máis avanzados, E que foron impulsores desa nova música cósmica que vos estamos a referir Digamos, unha segunda oleada Despois daquela primeira dos Correios Cósmicos Dos Tanger Dream, Ashra Temple e compaña Por certo, que moita desa música que vos estou a referir Está editado, o no caso de Steve Roach, Robert Rich Kevin Braheny, Michael Stelms por un selo discográfico que se chama Heart of Space, que non é senón un programa da radio, con ese mesmo nome que se realiza en Estados Unidos, e onde se programa este tipo de música, dende hai xa algúnha década. Vamos con a nova peza de Retro Mechanical Evolution, novo álbum, realmente disco grande do ano 2013, despois da adición de varios Maxis, Electronic Mon Amour, se llamó trabajo, y esto que o vimos es una de mis piezas favoritas de las 12 que tienen este álbum, y le va por título Muñecas Muertas. where the storm is moving now north-northeast at 10 miles per hour away from Florida. Next stop is the Carolinas, and eventually that potential date. satellite picture here gives you idea of where the storm is moving north northeast at 10 miles per away from Florida. Next eventually potential Muñecas Muertas, Unha nova peza do álbum Electronic Monamour do ente Herculino Retromechanic Evolution, que os estamos aquí analizando casi facendo unha bioxe e mellor iso que non autopsia en off mental bueno, vamos a lervos aquí eh, a entrada no blog oficial de quen produce todo isto de quen distribúe todo isto o xelo, label, net label el que product bueno, o sitio en internet eh, el que music punto e aí procurando Retromecanical Evolution, podedes descargar gratuitamente este trabajo, sabedes, que a cualidades, así por la cara. ¿eh? ¿Eso qué hay hoy en día? Vemos y traducimos esa descripción que realiza a propia Label de este trabajo. Tras un puñado de excelentes Maxis e EPs, Retromecanical Evolution, RME, debuta con un soberbio álbum de larga duración con 12 temas especiales que van dende o vaporoso ámbiente industrial ao tecno-pop instrumental máis imaginativo con algún achegamento a EBM, a Electronic Body Music, con vos resultados. Unha mistura de escuridade que non de terror, texturas sedosas e sons espectrais provintes de bellas máquinas obsoletas abandonadas en búnkers inespugnáveis un disco apto para ouvidos máis profanos, máis en concesións á comercialidade. Tras del, se atopa Chorbi Radio, que soubo empaparse do espírito do selo aportando o seu toque distintivo que, personalmente, di quen asina esta reseña, se digo, na web oficial do selo, el K-Music, me lembra a certa electrónica dos 70. Cancios excelentes, variadas, brumosa, se conbeleza do abandonado. Haast and angst, a peza que oubíamos antes, é un bon exemplo como pode ser motor de cambio, co seu toque bello café Europa, ou o seu magistral oyendo tu lamento, tema que abre o disco. Un gran disco, magnífico debut, que aguanta a minutase con estoicismo e bon facer. Recomendado. Bueno, pois pues ata aquí está... Reseña que teño que dicer que non teña lido até agora É dicir, que todos estes comentarios que vos fixen En parte cadran con isto que aquí estou a ler Agora mesmo, por vez primeira, por certo Nos acompaña, digamos, esa coincidencia Canto a esa electrónica dos 70, tamén dos 80 E ese tecno primitivo aí, non sei A mí me susire moitas cousas Xa digo, simplemente son ideas que lanzo e por suposto isto evidentemente non ten que ser ciencia o que estou a dicer ni moito menos, e por outra banda como estou a facer un programa aproveito e lanzo aí algunhas pinceladas para facer un pouco máis atractivo e dar algunha que outra pista sonora. Vamos con outra das pezas do álbum, novo álbum de Retromecánica Evolution 2013, Electronic Mon Monamour que nos ofrece de seguido Este radio sequence. Radio sequence. Radio sequence. Den isch diea in tief verschicken wir ohne Mall Park ORF l 36 Wir waren das einzige Pv-Team, das in zπάbend groß angelegenen Rammfahrt in Toten hinter den KW-23. Was wenn das Problem, 女stellige Kontrolle und mich gesiehen. Ich weiß Was wir an und medio sequence esta homenaxe semella ás ondas cercianas a radio de Retromecánica Evolution no seu álbum Electronic Monamour deste ano 2013 que vos estamos apresentando aquí na edición número 51 do programa Of Mental outras músicas de outra forma músicas sin fronteiras aquí en Radio Feliz a Radio Libre de Ferrol e Radio Calimera a Libre de Compostela Estamos xa nos últimos 20 minutos do programa O que fixemos, como viste, foi unha colleita Desas 12 pezas que incluen Electronic Mon Amour Novo álbum de Retro Mechanical Evolution Ese ente herculino E que son as pezas que máis nos gostan deste traballo Vamos con a última, que ademais cadra coa que fecha o trabajo y queda título o álbum. Está Electronic Mon Amour. <SILENCIO> Живо наш живот Живо наш живот Estupendo Electromecanical Evolution Con este Electronic Mon Amour Que da título o tempo o traballo Ben, pois pues penso que fica Suficiente información Como que xa inmediatamente Vaya desaí o label, el que product E descarguedes isto Porque isto é es fantástico A verdade que Estupendo que se poda realizar isto Ademais un compañero de aquí da Radio Feliz Pink Que realiza o seu programa Retrovolución que teño o prazer de apadriñar aquí na, na Radio Libre de Trasancos e que pues, é todo un amante da música electrónica que, como vedes, non é iso que nos ofrecen os máis media o que moitas discotecas ou clubs nos ofrecen como música electrónica sen que existe un lado B de todo iso como pode existir en cualquier outro estilo no rock, no pop, en outra tendencia pois... Pues, Nesto tamén hai xente que se lo ocurra que traballa, que ama este tipo de música e que os instrumentos electrónicos non dixan de ser iso, instrumentos novos cos que se poden realizar cousas tan creativas como as que o vimos durante estes minutos. E que estamos, vamos a continuar co música do label El Que Product, un label valenciano, e precisamente con a remistura dun álbum que xa vos presentamos aquí, en OZ Mental, en edicións pasadas. A remistura do álbum Das Kinetic do eh, grupo Viejo Café Europa. É un álbum, polo tanto, de remisturas, máis orientado ao baile, aos clubs, pero mm, non deixa tampouco en ningún momento esa esencia do Heavenly EBM que xa se identifica. Vamos a ouvir precisamente dúas das pezas que o propio Retromecánica Evolution, é dicir, Chorbi Radios, se encarga de remisturar. O en primeiro termo este Atomic Craft. English O xe... As novas remisturas do álbum Das Kinetic do grupo valenciano do dúo, sería mellor de ser valenciano El Viejo Café Europa formado por Vito Rozalin e Atón Cobalto e, certo modo, tamén pais putativos donet label el que producto o trabajo originalmente lleva por título das kinetic remix 2013 y eso precisamente pues remisturas las pezas incluidas de ese álbum que se analizamos aquí en un programa especial en off mental hay algunas semanas electronic body music siga abandonar esa esencia de heavenly pero bueno en esta remistura así que está a cuestión máis orientada ás pistas de baile máis avanzadas E estamos ouvindo as pezas que o propio protagonista de gran parte deste off-mental de Ose o ente herculino Retromecanical Evolution realizou dalguna das pezas deste traballo E vamos para findar a edición de Ose de Off-mental a ouvir Your Simple Life Unha peza que pedía máis, a verdade, que aí estaba no álbum, pedía moito máis, un desenvolvemento, unha versión extendida, unha remistura, e aquí a temos. A lo menos unha das visións que hai neste álbum, unha das dúas visións. Esta que vimos vai ser a visión de Retromecánica de a remistura da peza. Unha peza, ademais que os ouvintes de Radio Filispín identificarán de inmediato sa que unha das músicas elixidas para acompañar a entrada e final dos informativos, dos boletins informativos que produce a equipa de traballo de informativos daquí da Radio Libre da comarca de Trasancos, da comarca de Ferrol, Radio Filispín. Con esto nos despedimos na realización técnica, selección musical e comentarios Estivo, o pequeno monstro. Gracias pola vosa atención e a Teo Bindeiro, Of Mental. Tons Imaginarias Divertimento Off Mental